Він ще подумав, нелегка у хлопців робота. Дощ, не дощ, сніг, не сніг, ніч, не ніч в дорозі. Додумати не встиг. Просто перед капотом майнула постать. Що сили натиснув на гальма, пізно. Удар. Він не пам'ятав, як вискочив з машини, як кинувся до потерпілого. Не пам'ятав, як Юлька, покинувши в машині маленького Назарчика, що з переляку навіть не плакав, зупиняла якогось дальнобійника, як вони у трьох з водієм тягли важке тіло в кабіну, як доїхали до лікарні. Зринало тільки, що Юлька весь час тримала цього, може, і мертвого чоловіка за руку Там, де пульс, і примовляла То живий, то швидше В хірургії назустріч кинувся Геннадій Петрович Та чомусь не до потерпілого, а до Юльки Вона тихо впала йому на руки, знепритомніла Струс мозку та оближте від цього п'яницю, чорти його не вхоплять. Зараз накладемо на нову гіпс та й по всьому. А коли прочумається, розберемося. Підготуйте ліжко для Юлії Євгенівни. Можливо, черепно-мозкова травма. На щастя, Юлька швидко опритомніла. Аж тоді Василь згадав, що лишив на дорозі машину з побитим надруски лобовим склом, який Юлька висадила під час зіткнення головою, і маленького сина. Відчув, як болить у грудях, ні вдихнути, ні видихнути, мабуть, перелом ребра. Глянув на руки, дрібно посічені склом. Тобі відповідь на всі питання. Геннадію Петровичу, що там із ним? Нічого страшного. Алкаша дідько не вхопить, а в Юлії Євгенію не строс. Не дуже серйозний, та з тиждень полежати мусить. Біля Юльки клопоталися медсестри. Юлечко, як ти? Голова. Ледве прошить потіла Юлька. На чолі великий сенець, А обличчя не подряпане. Геннадій Петрович засміявся. Жити буде. До ранку хай залишиться у нас. Мало там що. Я поїду. Машину залишив просто на дорозі. Малого. Переляканого Назарчика знайомий міліціонер привів до гуртожитку. «Софія Андріївно, хай поки що побуде у вас!» Ця велика п'ятиповерхова хата гуртожиток збирала бездомних вчителів, лікарів, працівників міліції, тому коло знайомих постійно розширювалось. Українська народна мудрість «скрізь треба мати приятеля» квітувала на цьому підґрунті рясно і плідно. Коли малий заспокоївся і заснув, Максим із Василем поставили в гараж побиту машину. Потім чоловіки сіли і трохи випили, щоб угамувати нерви. Міліціонер, що привіз Назарчика, заспокоював Василя. З твого боку порушень не було, ти не мав іншого виходу. Василь виправдувався скоріш перед собою, як перед присутніми. Справді не мав. З одного боку зустрічні фури одна за одною, з другого глибокий кювет, дорога мокра, тільки зачепи колесами болото на узбіччі. І піде машина перекидатися полем. Поб'ється на друзки, і ми у ній. А цей алкаш вилетів як привид, і просто на капот.